Step my world want you come on in Miracles I guess Still happen now and then Step into my heart Leave your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 Just for you Welcome to my world Het er is woensdag Net soos Kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek by net radio SA en ek vertrou dat jy rustig gaan wees dat jy die geleentheid gaan vind om te kan sit en ontspan en te luister na ons program Israel van die Bijbel En ek is dokter Tini Eilis wat uitsa hier vanaf Eilinie in Pretoria. <coughs> verskoon toch. Verskoon toch net my steems hoe bieke gehelp. Of probeer help. Herinner jou net weer daan dat jy ingeskakel is by net radio SA. En mens kan dit vind op die internet by die adres www.netradiosa.co.za so, goed, goed as een mens een beetje daar rondkrap wanneer jy op daar die webblad kan inkom met jou slimfoon of met jou tablet skootrekenaar of gewone rekenaar Kijk een bykie na die persoon wat uitsaai, kijk na die tuie, kijk na die verschillende programme en vooral dan, my uitnoodiging, dat jy weeks aande om 7 uur inskakel, sê maandag, dinsdag, woensdag, donderdag sê ek na uit en vrijdag, saterdag is dit net so half uur later, 7.30 uur, En op sondag weer 7 uur Programme het verskillende name Maar op die oomlik praat ek so een bykie met die Oor die bruid van die Heere Jezus En onder bepaalde sip hoofde daar Ek het het al probeer verduidelik En sê mens kry ons hierdie Russische poppies en men so mekaar kan steek, en wie kan uit mekaar uithaal, as hier een poppie buitenkans te dop ooppak, is daar nog een binnen, en so gaan hier aan. Maar het blij nie maar die selle poppie, het blij onderwerp, maar daar is verskillende dinge, waar een mens kan aandag gees, soos die, die oor en die handen en die toenals, en die luif en oor en al die ander dinge, die hart en die longe, het bly die selfde, eindelijk maar die onderwerp. As mens die bybel reg wil verstaan, moet jy eindelijk, met jy een paradigma hee, wat volgens jy werk. Wil sê, daar moet een geheel beeld wees, waarin alles inpas. Anders het jy een en een stortvloed, Van boeken, 66 verskillende boeken in elke boek hanteer verskillende informaties Dit is nie systematies geordend nie En omdat dit nie systematies geordend is nie Het daar een vak ontstaan wat by die bybelskole aangebiek word Namelijk systematise theologie Waar een mens dan probeer om systematies Twars dier al die verskillende onderwerpe dan Te beweeg vanaf God drie enig Sê maar tot en met Die duivel en sy engele Ek, ek sê nou maar soma net vir jou, Dit werk nie altyd so nie Maar dit is net om vir jy sê, mens werk dan systematis, want die bybel is nie systematis geskryf nie. Wie weet is 66 boeken en is meer as 40 verskillende auteurs wat hy aangewerk het oor een baie lang periode, baie, baie, baie, baie honderde jare is daar aangeskryf. Alles onder die leiding van die Heilige Gees so dat ons vandag nou sit met een boek wat ons die Bijbel kan noem en onthou net bykie dat die woord Bijbel self kom eindelijk nie in die Bijbel voor nie dis maar een boek een woord vir boek of boeke, wat so uit die Latijn ontwikkel het, maar Jezus bijvoorbeeld het verwijs na die wet, en die profete, en die geskryfte, en dit was dan na die oud testament wat hy verwijs het, en as o mens, een student, help om sy gedagtes geordend te kry, dan deel hy dit ook maar, onder daar die hoofde in van die wet en die profete en die geskryfte maar met onder daarvan nou al die gepraat wat ek nou gepraat het is net om jou te probeer inlui in een denkpatroon een <coughs> manier om na die skrif te kyk en die geheel beeld kan probeer vorm wat nie te moeilik is as een mens byvoorbeeld begin by Genesis in die tuin van Eden en jy eindig weer in openbaring met die tuin van Eden, met die verskil dat in Genesis het alles verkeerd geloop in die tuin en in openbaring Word alles weer herstel En alles tis en in Hou hiermee verband Dispreenkie vorm Dit is uh, Daar is verskillende manier hoe die skrif Vir ons help Om ingewikkelde terme en terminologieën Begrippe, theologische begrippe makklik te verstaan dier middel van prentjies Wat vir ons geteken word En somme net so vannig terwijl ek nou praat, denk ek nou myne prentjies as die ark hier het al tevore genoem Dit is makklik om te dink aan die ark Dit is my groot skup, dit is groot boot en mense wat daar binne is dieren wat daar binne is trappe met die dier aan die kant en dan die rede, die, die achtergrond die omstandighede van die ark hoekom was daar nou een ark? Ja, die ark was daar as een manier van redding dis die symbool dis waar oor dit daar mag gaan nou as ek vir jou kan sê dat Jezus die middelpunt is van die ganse skrif alles gaan oor hom die hele ganse bybel want hy is die woord soos Johannes dit uitdruk sê, in die begin was die woord die woord was by God Woord was God in die 14e vers sê die woord het vlees geword En het onder ons kom woon So die, die skrif, die woord Is Jezus Alles gaan oor om Nou wat is sy naam? Sy naam soos wat ons te vertaal het In, in, in Afrikaans In, in, in Engels Jezus of Jezus Het die Hebrause Wortel Yeshua, Yeshua, wat Jezus naam in die uitgespreek word, Yeshua, en nou ken jy die boek, Yeshua, is maar die selfde woord, is nie een ander woord he. wat beteken Yeshua? Yeshua is een werkwoord wat beteken om te red. So wie is Jezus? Jezus is die redder. Hy is wat sy naam sê. Hy is die redder. Nou as een mens praat van redding of redder, dan kan ek jou vinnig na een prentje wat vir jou baie bekend sal wees. Sê nou maar Durban, Strand, Die Seed, Mense, maar honderde mense, miskien meer as honderde in die see, in die golwe En dan nie te ver van hulle afne, op die hoore gestellatie sit daar mense Wat levensredders genoem word En hoekom sit hulle daar? Hoekom het hulle die naam van levensredders? is die toch eenvoudig, nie waar nie. Beteken, is daar, so wat, tra iemand in die moeilikheid is, en hulle dit opmerk, want hulle sien het ook nie altyd raak nie, so kom net mense, dan is hulle nou veronderstel om die persoon sy leven te red, want hulle is ons nou levensredders, maar as daar nie moeilikheid is nie, dan het hulle eindelijk nie funksie nie. Sit hulle maar nie daar lekker in sonbrand en koeldrank drink. Dan moet jy denk aan Jezus. Hy is die Redder. Dit is sy naam. Nou as jy nou net denk aan die woord Redder, dan beteken dit mos Daar is moeilikheid, anders hoekom sou daar een redder wees? Hoekom sou God, mens waard, aarde toe kom, om mense te red as hulle nie die moeilikheid is nie? Nou kom ek gaan weer terug na die zee toe, en die strand, en dirwand, en die levensredders, en mense wat daar in die zee is, Hulle weet nie altyd, hulle is in die moeilikheid nie. Op moet iemand vir hulle sê, jy is in die moeilikheid nou. Sê nou, daar is eeuweskielik, een groot haai. En niemand sê dit nie. Maar die levensredders vir daar boos sit, hulle kan met verkeikers plek doop hou en as hulle nou gelukkig gesien in die haai en dan gaan hulle alarre maak en dan is die mense veronderstel om onmiddellik uit die see uit te hard loop en gebeur het nie altyd so nie allemaal hoor nie sommige neem het net doodgewoon nie ernstig op nie en voordelik omkruis vir die ver en diep in die moeilikheid en die daarvan Noach het Noach vir 120 jaar lang vir mense gesê as groot, groot moeilikheid aan die kom en om vir hulle te wees hoe so ernstig gesê het hy arkgebouw groot, massief en hy het elke dag gekyk elke dag gesê maar die tragiese verhaal is dat het was net acht mense wat in die ark getlim het allemaal het gehoor van 120 jaar lang maar dit man het doodgewoon nie by hulle uitgekom nie hulle het nie ernstig genoeg opgeneem nie behalwe vir acht mense Nou die evangelie die goeie nies van Jezus is die redder, word nou al vir 2000 jaar lang verkondig. En ons sit ook in hierdie wonderlijke situasie met die internet radio dat jy dwars oor die ganse wereld met mense kan praat. en ons weet volgens die statistiek wat ek al vir die baie genoem het maar ek gaan het oor en oor noem totdat dit ook vir jou werkelijkheid sal wees dat daar meer as 2 biljoen biljoen mense is in besit van een slim foon dit is nie die tablette of skoot of gewone rekenaars ingesluid nie dit is doodgewoon net slim foon die statistiek So dit is prakties moeilik om met minstens 2 biljoen mense op die aarde te praat en hulle te waarskie. En vir hulle te sê soos in die daarvan hoog, hier die wereld gaan vergaan. Hy is weggeleef vir die vuur, net soos die destijdse wereld vergaan het met water, en God die reenboog gegeet, as het teken dat hy dit nie weer sal doen met water nie, sy nou weggeleef vir die vuur, gaan verbrand, gaan niks oorbleen nie. En ons moet vir mense sê, daar is reddings boei daar is een reddingstou, daar is een manier om gered te word, En dit moet mens nou Op so'n manier doen Dat mense verstaan Maar ek is in die moeilikheid Want as jy nie verstaan Dat jy nie moeilikheid is nie Gaan jy nie hardloop verredding nie Gaan jou hand opsteek nie Jy gaan nie reageer Op die prediking van Godse woord nie So my paradigma hier Dis in hier die twee pole van die tuin van Eden en die daar van die eerste Adam en Eva en alles wat daar verkeerd geloop het en die mens het alles verloor en die tuin van Eden weer aan die einde van die Bible weer met die boom van die lewe daar en die bruilof van die lam Jezus wat Eva gaan kry as ek daar die woord so kan gebruik hy gaan trou dit gaan die grootste klimaks wees van die ganse skipping daar die dag wanneer die prins van vrede in die juwelik gaan tree met doodgewone mense soos ek en jy maar jy sal sê, hulle was gereed, en daar moet iets wees wat die mens moet doen, as jy wil gereed wees, en vir die rede praat ek met jou, om verskillende onderwerpe, aan te snui, so dat dit duidelik kan word, wat Godse plan is, sy raadsplan, en hoe, Hoe pas ek daar in en wat is my verantwoordelikheid? Het ek verantwoordelikheid of doen God alles? Wat is dit? Nou as mys gaan kyk na die bruid as die die toppunt as die kersie op die koek as ek so'n uitdrukking mag gebruik met respect dan is daar een bruid in haar rok word beskryf fijn, rein, fijn, wit, linne maar dan onmiddellik sê die skrif daar die uitdrukking van die fijn, rein, linne beteken eindelijk die rechtverdige dade van die heiliges die rechtverdige dade van die heiliges dit wil sê dit wat jy doen en wat jy doen Kom alles uit jou hart uit Dis die oorsprong Van alles wat jy doen Dis waar jy dink In jou hart Jy sit nou En luister Jy moes een besluit Geneem het om dit te wil doen Indien jy nou besluit Dat Jy afspraak wil nakom Tis in 7 en 8, en 8 en die tyd uitkoop, dan moet jy toch so'n besluit neem. En dan is jy die besluit geneem, het moet jy die besluit uitvoer. Want die mens kan nou nie net besluit te neem en niks doen he. Dan moet jy al die ander goeikies doen wat daarmee gepaard gaan. Jy moet op die oorloosie kyk, jy moet jou takies en dinge wat jy moet afhandel verantwoordelikere, want ons het allemaal verantwoordelikere so dat jy daar die tyd vry kan hee en allemaal weet jy het hier die bepaalde afspraak en as jy nou moet een slim phone luister moet jy om aanhee en jy moet nog inskakel en dan moet jy luister hoe jy ook al wil luister sommer so direct van die vone af of met oorvone ek te vermoede, dis beter om met oorvone te luister, ek denk so maar dis alles dinge wat die mens moet beplan nou hoekom sê ek dit vir jy, hoekom sê ek dis omdat God met een mense hart wil werk omdat alles wat jy doen uit jy hart uitkomt en die rechtverdige dade van die heiliges kom allemaal uit hulle hart uit het gaan uit die hart uit ontstaan hier die rechtverdige dade het is my rok wat ek gaan aanhe en nou weet ons die skrif sê vir ons en ek het het gister aan denk ek vir jou gelees bedrieglik is die hart boe alle dinge Die skryf beskryf eintlik vir ons 'n siek hart. Want jy kan dit jy kan nie hart net doodgewoonie vertrou soos wat hy is nie. Daar's te veel goed wat ek en jy geerf het. Wat hier binne in die hart sit. Baie dingetjies wat ons doen, maniere wat ons het, oor geerf baie, baie dinge. En God wil ons leer om dit te verstaan, om dit te begryp. Om in die jimmel in te gaan, moet jy gereed wees daarvoor. En die uitdrukking wat die skrif gebruik, hoe sê jy moet gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van die Heere Jezus, en al hoe jy onberispelik bevind kan word, is as jy rechtverdig is, as die rechtverdige dade wat jy doen. Want die hele gees en siel en lichaam werkzaam. En ek het al vir jou gewys die groot strijd, wat daar is tussen die lichaam en die gees En die strijd moet oorwin word, soos wat ons dit gesien het in die tweeling wat geboore is, Jacob en Esau, en die Heers geboore en wat dit alles beteken, so jy sien, mens moet die tyd uitkoop, jy sal maar stikkie vir stikkie hierdie onderwerpen moet luister, en as jy dit ge ernst gemis het, as ek daar die woord kan gebruik, dan kan jy op die radio, die webwerf ingaan en jy kan gaan kyk na gooi want dis een soort archief wat alles in die pot gegooi word gooi en daar sal jy dan ook hier die onderwerpe wat ek hanteer kom as jy dan maar onder oordenking of Israel van die Bible of stem van hoop of dan die Ekerk, dienste Mens kan dus na die tyd weer daarna gaan luister, want die, die voordeel hee daarin ook vir ander mense, wat nie in die tyd so val nie. Want dan wanneer dit vir hulle dag is, en hulle tyd het, en hulle tyd kan uit ruim, dan kan hulle enige tyd, en jy ook enige iemand wat dit op daarie manier wil doen, is baie welkom. As jy nie na directe uitsending kan luister nie kan jy na een heropname, jy kan daarna gaan luister heruitsending vir jyself, jy kan na anskakel by potgooi Maar mens moet iets doen om jyself te disciplineer so dat jy nie verwar word nie, want ek wil jou nie verwar nie, dit, die heren weet dat ek Ik probeer alles in my vermoe om dit mooi duidelik nekies uiteen te sit Stelselmatig, systematis Weer herhaal, weer die prentjie skulder Weer vir jou vertel van die hart Want alles gaan oor ons hart wat recht moet wees alles as jy alles wil rediseer gaan oor ons hart en wat in die hart aangaan en as ek die skrif recht verstaan het ons syke hart as gevolg van dit wat ons geërf het al daar vanuit Adamse tyd al die verskrikkelijkste dinge mense Daar in die begin was daar van die gevalle engele, wat met die vrouwens hier op die aarde gemeenskap gehad, hy het hulle somma net geneem as vrouwens. En daar die hemelweesens, wat geval is, alles boosheid net aan hulle, het met vrouwens gemeenskap gehad, en al daar die genus, wat in hulle is, is oorgedra op hier die vrouwe, wat mens is en so het al hierdie verkeerde motieve en dinge het in die mens in sy gene ingegaan en daarom sê die, die woord van God dat die sonde door een mens en so het die sonde na alle mense toe doorgedring en die dood, die gevolglike dood En ek is oortuigd al van jy wil lewe Jy wil lewe tot in alle eeuwigheid Ek kan jou waarborg Al verstaan jy dit dak nie, is mooi nie Wil ek vir jou sê Jy wil eindelijk graag lewe Jy wil lewe tot in eeuwigheid Maar dan het ons Godse hartsyrurgie Nodig Hy wil die hart van klip wil hy uithaal en om vervang met een hart van vlees want jy kan nie op een klip harde hart werk nie jy kan nie dit moet sag wees en dis wat God graag wil doen maar mens moet nou verstaan waarom is dit nou nodig dat God die dinge moet verweider wat dit prentjie het ons om mee te werk nou die beste prentjie wat daar is na my wete is die Exodus verhaal waar Godse mense allemaal as een klomp slawe in Egypte was en wat betekent dit ook wat moet die mens nie sien Jylle, jy moet Egypte sien As die bron van sonde En gevangenis skap van daar die sonde in Egypte het een greep gehaad op Godse mense So een greep dat hulle nie kon ontsnap nie Kon nie die uitkom nie alle land was nie te ver daar vandaan nie Israël Maar die faaru wou hulle nie laat gaan nie. Mense as jy slaaf geword het van die duiwel gaan hy jou nie sommer net laat gaan nie. Hier is mense wat in ons land inkom van uit ander lande hier bo in Afrika en wat ons jong kinders stelselmatig aan verdowingsmiddels blootstel. Gee dit somme gratis ook, totdat daar die kinders slawe geword het, verslaaf, dan word hulle daar die mensese slawe. Hier is baie van hulle mensies, honderde, hier duisende kinders hier in ons land, wat slawe geword het, van mense wat hier uitboe, ek wil nou nie die name gebruik nie, dit is heel waarschijnlijk self. En met verdovingsmiddels die omtrend een groot, groot gedeelte van ons heugbeheer dier slave te wees, siks slave te word, wat soos oort van dinge ook al. Nou, dit was Egypte Godse mense Het daar soos absolute Slave Gewerk En die Faroe het vir hulle al hoe meer werk En al hoe meer werk en al hoe meer werk Gegeen, namelijk om baksteen Te maak Later het hy van die voorraad Van hulle weggeneem dat hulle dit self moes Gaan kry om hulle besig Te hou en te, te verslaaf Dat hulle nie op 'n stadium Sit staan en niks doen nie was Godse mense sy volk vir wie hy lief is die appel van sy oog en so moes God het aanskou dat hulle slawe geworden mense, denk nou maar net my het te kind te slaaf geworden van een of ander verdovingsmiddel dit is ons nou nie lekker nie Hoe sal ek een, een ouwer nou daar oor lekker voel? Hoe die sê nou die kan Helemaal totaal in al in ander wereld Leef van verslawing Dit gaan net oor Verdovingsmiddels En die kind steele Jou goed uit die huis uit En dit word verkoop vir Verdovingsmiddels Jou geld Jou besittings Al die soort van goed Vertwein net doodgewoon En al weet jy dit ook, en dan heil jy binnen in jou, omdat jy weet wat is aan die gang. So het God geween, en ween hy nog steeds, oor mense wat slawe geword het van die duivel. En al die goed, sit in die hart van die men en weer eens die preenkie daar met die uittog toe daar uit, uitgekom het moes hulle weer die land in besit neem maar van die eerste keer af die God hulle gehelp het en Mooses gestuur het was daar hier die begeerte dat dit die land in besit sal neem want die land Israel is, het is symbool van die jimmel dit is die preenkie wat ons moet sien en om in die land in te gaan het die heren vir hulle gesê in Deuteronomium hoofstuk 7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 meer en machtiger as jy. Kan ek jou een bykie vertel van Jezus? Toe hy bij aarde was. Jezus bezig was om te vast vir veertig daan. Toe neem die duiwel om. Jy moet mooi onthou. Jy moet mooi luister. Jezus het nie selfgegaan nie. Duivel het omgevat. Nou, hoe kan hy dit recht krijg? Mense is een machtige weese. Hy word een God genoem. Het is een machtige weese. En hy wees vir Jezus in een oomlikse tyd al die koninkryke op die aarde. Al die koninkryke op die aarde, en hy sê vir hom, dit alles vir my gegee, wanneer is dit om gegee, na haar by Eden, na nou waar hy daar die gevecht gewen het, hy sê en ek geer het vir week wil, en hy sê vir Jezus, val net neer, voor my aan bid, my na gee dit vir jou, want hy het geweet, dit is hoe Jezus gekom het, En hy wil dit op die manier doen, maar dit is een valse verlokking gewees, soos wat hy maar is. Want Jezus moest dit net op die manier doen, hy moest dit koop met sy leven, wat hy gedoen het. En hy wil alles probeer om te probeer verander. Maar ons dank God, hy het dit recht gekryd en daarom kan jy ook luister na ander oor van haar, Paulus as hy sê ek het hier die wetloop volleindig ek het die goeie strijd gestry sê nou wacht daar vir my ek kroon en my liewe boeteens as Paulus dit mis doen dan moet jy dit, ek dit ook doen dan moet ons hier die geveg wen ons moet hier die wetloop wen ons moet om voleindig. Maar ons is nie alleen nie Net soos die Heere hier vir hulle sê Heere jou God Sal hulle aan jou oor gee Hier die vijande Dat jy hulle verslaan Sê nie wie moet hulle verslaan die God nie Hy gee hulle in jou hand En jy moet hulle verslaan Hy gaan vir jou wees en jy kan meer as een oorwinnaar wees, dier Jezus Christus, wat vir ons die kracht gee. En die volwe hap en rustig aan, en net omstaande te kan bly. Dan moet jy hulle en al met die bandvloek tref, jy mag geen verbond met hulle maak, en hulle nie genadig wees nie, en die baie mense is verskrikkelijk genadig, met dinge wat verkeerd is en binnen een paar minuut dan het die brein vir hulle allerande verskonings gegeen en het word gerechtverdig die heren sê jy moet dit nie doen nie Jou, jy mag jy ook nie met hulle verswaar nie jy kan nie dat dit deel word van jou bloed wat in jou are vloei nie. Hy sê, want hy sal jou seen van my afvallig maak, so dat hulle ander goede dien en die toren van die Heere teen, julle sal ontvlam en hy julle gau sal verdelg. nou het ons hier die en ons het gister gekyk na die jewiete, na die jettiete Hebreeuwse gietie die gettiete soos ons dit nou vertaal en ons gaan kyk daarna oor hierdie storm wind, hierdie mens is god wat verwoester woos, is, goed afbreek en ek het vir jou verwijs daar na roes, hoe roes werk, hoe dit alles opvreet, die mens na die goed moet kyk, na nie roes is nie, want roes verwoes, en God wil ons help om te bou, om op te bou, dit wat vernietig is, moet ek en jy weer, dier die hulp van die Heere opbou, en hy gaan vir ons help dier hier die wonderlijke syrurgie wat ek ook nog aan jou gaan verduidelik ek het nog maar net vanuit die natuurlijke met jou gepraat oor hier die jou verduidelik van hoe dit lyk daar binnen in die theater want daar van die dinge wat die mens vanuit daar die gaan verstaan as jy daarna kyk so kom God altyd werk met preenkies Want later kom dit met meer begrippe, concepte, en wat soms moeilik is om te verstaan, soos wat Petrus sê van Paulus' brief, hy sê, daar is goed met Paulus praat, wat moeilik is om te verstaan, en hy sê wat sommige mense verdraai tot hulle eie verderf. En ons wil hee, dit moet makkelijk wees, en jy moet dit makkelijk verstaan, jy moet die prenties volg van een theater, van een patiënt wat daar in een saal opgeneem is, voorbereid word, die hart word onderzoek met allerhande verskillende soorte van methodes, diagnose word gemaakt, en dan word aan jou die inlichting gegee en sê, kom ons sê nou maar, da is hard klip, kom ons sê, die ja a ortak klip, wat klaas en wat lek en wat vervang moet word, anders gaan jy sterf. En nou is dit vir jou aan jou voorgehou en nou moet jy die besluit maak, niemand kan jou dwing neem. En nog erger is dat jylle hart ingegeed en jy hart oorplanting moet kry En al vir jy nie waard gesoek moet word En God doen hier die werk Jy gaan nie ees daarvoor betaal nie mense Daar die, goed, daar die soort operaties kost dir duisende rande Maar God, ga net die somme gratis vir jou doen. Jy moet net bereid wees om jyself vir die Heere te gee. En te sê, Heere, maak my gezond. Dan sal ek gezond word. Verlos my, dan sal ek verlos word. En die Heere, gaan jou mos nou nie so los nie, dit is sy woord. En dan gaan hy jou so stikkie vir stikkie stadig, met groot liefde, luie, jy sê, God veroordeel jou nie. Nooit veroordeel hy nie jou nie. Hy gaan dit een dag doen, as jy nie luister nie. As jy wacht tot die groe, die oordeelsdag want dan gaan jy geoordeel word en veroordeel word maar nou is dit groot groot genade en liefde waarmee God werk met tere liefde en ontverming God wil jy nie seer maak nie op geen stadium nie wil jy net help en jy wil jyl goed wat verkeerd is as daar gyr is dan moet dit uit dit moet verweider word dit moet nie daar bly nie moet uit en as ons nou voort gaan met Deuteronomium 7 dan is daar een volgende nasie wat genoem word die Girgassite die Girgassite Gerghasita Daar die snaakse woord wat jy is om so uitspreek nee gerghasita is slim dan snaaks. Nou hulle beteken min of meer een soort van 'n 'n warrelwind maar 'n sterk warrelwind soos 'n tornado. En as mense 'n tornado sien dan boes dit vrees in. Want dit is een vreeslike ding Daar waar een tornado door, Doorbeweeg Bly daar niks achter nie Maar die grootste ding wat het veroorzaak Is vres Absolute vres Op het stadium toe ons in Amerika was, was daar een tornado Wat bezig was om uit die see in ons richting te beweeg waar ons in een, doel, in een stad was in Virginia Beach mense, en dit was absoluut te vrees want die Denise het bericht dat hy is bezig om in daar die richting te beweeg en mense het begin om hierdie plank aan goed voor die vensters vast te kap en jy het al, die, jy het al gesien hoe hulle dit doen en in vrees te sit en wacht. Nou weet jy wat, die here wil nie he, een mens moet vrees in jou ronde draan he. Hy wil dit nie he, ne. Dan kan jou self, as daar een oor jou kom, vrees, dis moest nie een lekker gevoel nie. En as ons nou nog, die oorzaak is daarvan, van iemand sy vrees, sy benauwdheid, vrees, mag die Heere ons help, dat ons dit nie aan mense doen nie. En die heren het nie vir ons Een gees van vreesachtigheid Gegeen en ek gaan nou lees vir jou in 2 Timotheus 1 vers 7 Uit die bieke my bybel hier het blaai 2 Timotheus 1 En kom ek lees Van vers les maar sommer van vers 3 af 2 Timotheus 1 Ek dank God wat ek van my voorouers af in een rein gebede dien wanneer ek onophoudelik nacht en dag aan jou in my gebede dink is het nie wonderlik dat mense om mekaar in hulle hulle gebede kan dink nie. Het is een groot voorrecht om vir iemand te kan bid en toe weet dit het kracht. Daar is kracht in gebed. Gebed verander ander zake. En daar is iemand wat jy ken, wat jy van bewus is, wat jy weet wat nou in vrees leef as gevolg van kanker wat gediagnoseer is en ek en jy kan in die gebed intree vir daar die mens want as jy self in die posiesie moet indink sal dit nie vir jy wonderlik wees as jy weet daar is mense wat bid en wat verstaan dat Godse woord sê die vierige gebed van een rechtverdigheid groot kracht Ons gebede as ons bid Word opgeneem in weer bakke Die engele vat het en draad het Na Godse troon van genade As mense, dit die engele Hulle werk die heel tyd Miljoene, der miljoene van hulle Wat ons gebede ook opvang En het na God toe dra En vir hom vraag nou as dit so is, so kom bid ons nie, kom bid ons nie ernstig nie, ek sê nou nie dat jy nie bid nie, werk werkelijk waar, daar is nie baie mense wat bereid is om te bid nie, en as jy bid, en jy het laag gebid, en jy weet nie, jy het nog tyd, en jy wil graag verder bid, dan kan jy van my bid, ek sal jou, jou gebede verskrikkelijk waardeer, maak nie saak wat jy bid, vraag vir die Heere, door sy gees om vir jy te help, te, te sê wat jy moet bid, ek vraag, dan slik sê, bid vir my vir lichaamskracht, en vir my stem, het al baie keer gevoel vanavond ook weer, hoe ek lichamelik aangeval word, en ek weet dat, elke keer as ek hier kom sit, maar die Heere is nog altijd genadig, en ek weet dat daar mense is wat bid, En vir daar rede het ek groot vrijmoedigheid en probeer ek my uiterste bees. En ek weet die Heere help, ek weet dit kan het ons voel. Nou sê Paulus oor sy gebede en sy dag en nacht, Terwyl ek verlang om jou te sien en ek aan jou trane dink, sodat ek met blijdskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongefeyenste geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou moeder, jou grootmoeder Louis of Louise en in jou moeder Eunice en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. en hy sê om hier die rede, herinner ek jou daaraan om die genade gaves van God aan te wakker, wat in jou is, dier die oplegging van my hande, so moet nog op een stadie met jou daar praat, oor die genade gaves wat oorgedra word dier die opleging van hande, want God het ons nie een geest, van vreesachtigheid gegeen nie. Maar van kracht, en liefde, en selfbeheersing. Dis Godse gees. Nie vreesachtigheid nie. God wil nie hee, ek en jy moet vreesachtig wees nie. Hy wil nie hee, ons moet benauwd voel hy is te lief vir ons hy wil nie ons met die vreugde van die here ervaar kan jy aan Paulus sê ons moet altyd bly wees hy sê ek herhaal verbly jylle altyd in die Heere maar nou as dit nou so is dat ons dit so ervaar dan moet ons met die Heere praat en van vraag om ons te help dat ons nie een geest van vreesachtigheid en ons alleen nie want een mens maak ander mense bevrees, een mens reflecteer daar die, vrees, daar die vrees van jou, die uitwerking op ander mense, dit is altyd so mooi, het, het nie, as jy iemand in die straat by jou voorbij sien loop, met een groot glimlach, jy kan nie anders as om terug te glimlach nie, dit is maar nie doodgewoon, so is aansteeklik, Ek het het al geseen, onlangs weer geseen, iemand prachtig, mooi, wonderlijke glimlach enig, een natuurlijke lach wat uitborrel, en hoe dit een ander persoon laat lag wat eindelijk nie gewoonlik lach nie. Dit is wat God vir ons wil doen. Hy wil daar die dinge in ons hart wat nie daar hoort nie, wil hy daar uithaal. Vrees, God wil het nie tehaan hy nie. Ja, maar hy wil hy daar met blijdskap wees, opgewondenheid, en dat ons mekaar ook altyd op daar die manier sal beïnvloed As die Heere vanavond met jou gepraat het, dan is dit so makklik soos net op jou knee met die Heere God te praat en vir te vraag, Heere, maak my gezond. Dan sal ek gezond wees, ek kan jou waarborg. God gaan onmiddellik begin werk en ons help. En nou groet ek, eindig gekom van ons sessie vanavond. Mag jy wonderlijke aangename aand, rustige aand, vol vrede en blijdskap in die Heere verder he. En sê dat jy dan nie morgen aan nie, onthou nie, morgen is donderdag TV, ek sê nie weer vrijdag. En daarom sê ek dan vir jou, baie dankie dat jy ingeskakel het, slief jou, geef jou om, Shalom.